Cada dijous, a les 10 de la nit, a les 107 Músiques. 107 música. Música al 100%. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 7 esports, parlem del Parelada. Doncs ara sí, em andava l'actualitat, i és que teníem en directe el tècnic d'aquest Vilamalla, un Vilamalla, com bé hem dit, que perdia amb la Junquera, però nosaltres hem volgut parlar amb el seu tècnic. Ho intentarem fer d'aquí una estona amb el tècnic que ha guanyat aquest derbi, amb Manel Cabezos. Com dèiem, ho intentarem fer d'aquí breu estona, però el que farem ara serà anar a parlar d'aquest paral·lada, un paral·lada doncs, que avui eh, no ha pogut aconseguir la victòria, tot i això eh, l'equip d'Edo Vilchez que ha aconseguit eh, un, empat, un empat que sap a victòria i és que l'equip eh, d'Edo Vilchez ha realitzat un dels millors partits de la temporada jugava avui Edu Vilchez en Buendia a la porteria, Julien, Litus, Toni Sergi Casanova, Sergi Arrant eh, Pol, Isma Gerard, Sergi García i Carbó. Entraven també eh, Sergi Arranz, Armengol... Eh, perdó, entraven també Armengol, substituint a Sergi Arranz, a minut 85. Adrià, que entrava a substituir Neísma, a minut 69. I Bermúdez, que entrava a a Carbó, a minut 50, un paral·lada que ha sumat un punt que sap a poc davant del segon classificat, ja que els d'Edo Vilchez han fet un dels millors partits de la temporada i han, sigut, han tingut eh, sobrades ocasions per posar-se per davant, ja ja als 14 minuts, l'Itus de cap ha enviat una pilota sobre la mateixa línia de gol, però del possible 1 a 0 s'ha passat en dos minuts després el 0 a 1 amb un gol de centenera, amb un gol de centenera al paral·lada, però no s'ha vingut a baix i ha seguit intentant, eh, ho ha seguit intentant. I als 24, Pol s'ha inventat una jugada i ha fet l'empat a un l'equip de Viltschead. Estava molt ben posat sobre el terreny de joc i ho intentava davant d'un equip que no semblava el segon classificat. I Pol, als 32 i e Isma, als 40, tenien opcions d'avançar als locals, però s'ha arribat al descans amb l'empat a un a la represa. La tònica era la mateixa i els visitants es veien favorits per un penal molt dubtós que transformava Santanera amb el 1-2 al minut 54. Amb el marcador en contra, només hi ha hagut un conjunt eh, damunt del terreny de joc. que Aquest ha estat el Paralada i eh, en cap moment el Vic ha donat eh, el que dèiem, la sensació de ser eh, el conjunt que és el segon classificat. Eh, Adri eh, El juvenil Adrià, al minut 80, ha fet una centrada que ha rematat de pol de cap uh, transformant-ne en el 2 a 2 sinó encara el mateix pol uh, enviaria una pilota a la base de Pal al minut 84 i el porter eh, desviava un xut enverinat del mateix Pol al minut 91, un paralada que suma un punt en un en contra on merecia alguna cosa més els homes Dedo Vicetia eh, aquest eh, paralada, doncs que després de la victòria queda eh, la classificació, doncs amb 49 punts, 49 punts, doncs que fan que el conjunt de Bilxet eh, ocupi en aquests moments la mateixa posició, eh, la setena posició, 49 punts i eh, només a un tan sols del Vilassar. Per tant, eh, bona posició. Eh, bona temporada, la que està realitzant el conjunt del Paralada. També, en aquest cas, eh, el, la, el Paralada, doncs, que eh, s'està imposant jornada rere jornada, doncs, i que està realitzant cada vegada més bons partits. Avui, després de l'encontre amb nosaltres, que parlàvem amb el tècnic eh, local, amb Edu Vilchez, i això és aquestes declaracions d'Edu Birchert. Aquí tenim les declaracions de l'Edu Birchert després del partit d'avui. Bueno, eh, bé, hoy quizá uno de los mejores perteneos del Pere Lada ante el segundo clasificado, ¿no? Explícanos cómo has visto el encuentro. Bien, he visto a mi equipo cuando está metido es muy difícil de delegar en daño. Cuando estamos agresivos y metidos eh, podemos ganar a cualquiera y, y, se, y se ha demostrado que... No importa si hay bajas si no hay bajas si y el jueve todo el que juegue si estamos metidos y concentrados somos muy difíciles de, de batir y hoy se demostra otra vez creo que por juego por, por ilusión por ocasiones y por todo. Pero ahora ha sido muy superior Ahí al final se ha tenido incluso el 3-2 Para llevarse los tres puntos uh, Mala suerte, ¿no? Y un partido cuando se juega también Cuando el equipo está 100% y, y yo diría que más Incluso 120 120% uh, Lástima, ¿no? Sumar solo un punto Bueno, pero... Sí, pero... Para mí objetivo primordial eh, es que hagamos buen fútbol, que hagamos muchas llegadas, que, que tengamos la, la suficiente tranquilidad para tocar el balón y llegar con él hasta la partida contraria y a partir de ahí no priorizo el resultado. Si mis jugadores están intensos, están agresivos, el resultado no me obsesiona. Eh, normalmente si cuando el equipo está así puesto y está hemos podido ganar, pues sí, claro por supuesto, al final y, y antes y antes del final y antes del final pero el objetivo estaba cumplido el equipo ahora que ahora y y con eso estoy la verdad que muy contento y muy orgulloso 49 puntos 4 jornadas para el final lo que decíamos otro día ¿no? intentar quedar lo más arriba posible ¿no? y a jugar buen fútbol jugar buen fútbol ir sacando chavales pues se demuestra otra vez que que tenemos algún otro jugador bastante interesante y que Vamos intentar seguir, que, que colaboren con nosotros y que se sientan también identificados con el equipo y con el club. Y a partir de ahí, bueno, sobre todo estoy muy contento. Javier, el centro, el remate del pueblo, o sea que, bueno, yo creo que es una buena labor y tenemos que seguir así. Esta es la línea que tenemos que seguir y que nos tenemos que marcar. Pues bueno, muchas felicidades y muchas gracias. Un gracias. Señor. Doncs això és el que comenta Edu Bilxet, un Edu Bilxet que comenta que aquesta és la línia a seguir fent bon futbol i intentant doncs, continuar amb aquesta línia. Recordem, la propera jornada, un paral·lada que es desplaça al camp en aquest cas del, del Guíxols eh, per disputar un derbi un derbi gironí doncs que sense l'habitat massa res en joc però sempre els homes eh, tant d'uns com d'altres eh, volen intentar eh, sumar eh, els punts per intentar eh, aconseguir doncs eh, com més punts eh, millor per tant el conjunt del Paralada que eh, tindrà en aquest cas eh, la possibilitat de sumar eh, tres nous punts el proper diumenge en aquest cas el camp del Guíxols un derbi eh, important el que disputaran els dos equips, eh, tot i que, com dèiem, no hi ha massa res en joc per cap dels dos, però sempre un derbi és un derbi i els dos podran aconseguir la victòria. Nosaltres, que continuem endavant, quan passen eh, 20 minuts del punt horari de les 9 del vespre. Tercera festa andalusa a Rosas, a l'antic Campic Bahia, els dies 13, 14 i 15 de maig.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 diumenge al matí, diada de la dansa i show ecuestra. A dos quarts de dues, missa russiera. I per la tarda, final de festa amb el popular cantant El Peceta. Tercera festa andalusa-rosa, a l'antic Camping Bahia. Els dies 13, 14 i 15 de maig. Tothom està convidat. Green Night. El Rigi, les nits dels dijous, és el protagonista. Rigi Night. Dijous a les 11 de la nit a 107 Música. Hello. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107musica.com 107 Esports amb Dani Pagès 107 Esports Tot l'esport de la comarca al teu abast Dani Pagès doncs nosaltres que continuem quan passen 22 minuts del punt horari de les 9 del vespre ens n'anem en, en directe cap a Llagostera. parlam abans amb en Quim Carbó eh, i eh, ara tenim a l'altre costat el fil telefònic el tècnic de Llagustera, l'Oriol Alsina Oriol. Molt bon vespre! Hola, bon vespre a tothom! Eh, avui heu tancat jornada en aquesta tercera divisió. Explica'ns eh, com ha anat el partit, eh, la victòria. Bé, hem sortit eh, molt molt motivats des de principi i hem tancat en el Vilafranca darrere, hem fet força execuacions de gols de la primera part, ens en podíem haver anat amb un resultat de força millor, però una falta molt ben a la part de Vilafranca, ens hem fet el, el 2-1. A la setmana part hem sortit a per totes, i com millor estàvem, que hem ficat el 4-1, ens hem pogut fer el tregon gol, ah, ja ens hem hagut de tornar a activar, hem fet el 5 a 2 i llavors el partit ja s'ha quedat, quedat mort. Molt bon partit, molt bon ambient i esperar a veure si podem treure la setmana que ve un puntet. Uh, us falta tan sols un punt per aconseguir el liderat. Uh, suposo que, confiats, no? El partit al camp de l'Amposta, uh, bones sensacions, no? Uh, o sigui, serà molt i molt complicat. L'Amposta és un equip que ha fet una molt, segona, una molt bona segona volta i serà un partit molt complicat, perquè és un dels camps més difícils de la categoria, no? Eh, el lideratge ja el tenim, o sigui, nosaltres tenim que fer un punt, eh, o potser sense fer-ne cap, té eh, que guanyar la papa també a camp, camp del... Uh, un camp complicat com és el de l'Europa no? uh -huh. hem d'esperar i com hem fet fins ara anar partits al partit i a veure fins on podem arribar uh -huh. uh, Oriol uh, quina nota li posaries en aquesta temporada del teu equip? Uh, doncs una temporada històrica diria jo perquè uh, a falta d'assegurar el campionat el que sí s'ha aconseguit ja és la classificació per la Copa del Rei de l'any que ve, una cosa doncs, que tu arriben a dia a principi de temporada i dius ah, on un tu amb el boig, no? Jo, jo crec que en deu no? O sigui, independentment de com acabi, eh, quedarem primers eh, o, o, màxim, quedarem segons i amb el primer cap a l'alabrat sense podria escapar, no? Jo crec que només per classificació de play-offs ja et mereixem 10, que passa que quan estàs ja tan ben ficat i has, has fet tota l'alembrada que has fet seria greu no, no, no quedar primer i, i no poder disputar, doncs amb, amb millors opcions del playoff. Uh -huh. uh, pensant una mica uh, en el playoff, uh, no sé com, quina resposta del públic espereu? Uh, esperem que només sigui un partit, uh, però com, com ho plantejareu tot plegat, Oriol? Home, esperem que sigui un partit, uh, serà una molt bona senyora fes un partit i prova. Uh -huh. Exacte, voldrà dir que ho uh -huh. quedà uh -huh. que, campions. Uh -huh. que, que... que campions. I, I, que, mirant, i que, no? que pujarem, no? exacte, exacte. exacte. Uh, clar, uh, esperem doncs, que, que, que no solament hi tota la gent de Girona, sinó que tota la gent de Girona ens vingui animar. Fa molts anys que no hi ha cap equip de la, de la província que pot disputar un, un palajof a segona B, no? des del Girona fa uns 40 anys, eh, abans ja feia un, un temps que no havia sigut i espero que la gent de Girona es mobilisi i ens vinguin a ajudar al màxim pel bueno, partit de pleó. Uh -huh. uh, Oriol, de veritat, uh, moltíssimes gràcies per atendre'ns, uh, moltíssima sort el proper diumenge, a 12 del migdia, al uh, camp de l'Emposta, aviam si uh, podem dir uh, el diumenge a la tarda que Llagostera ha quedat uh, campió i, doncs, uh, i que ha pogut aconseguir aquest puntet de, que sí. falta. Molt bé, Oriol, de veritat, uh, moltes gràcies per atendre'ns. Adéu, bona tarda, adéu. Molt bon vespre. Doncs aquesta era la conversa en directe que manteníem amb Oriol Alzina quan passen 25 minuts del punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres que continuem endavant. Com dèiem, passen 26 minuts del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que ens n'anem en a fer una nova connexió amb l'exterior. En aquest cas, ens n'anem en a parlar amb el tècnic de la Jonquera, amb Manuel Manel a Manel, molt Bon vespre. Bé, avui es disputava un derbi a Primera Regional, un derbi d'aquells que fan afició entre el Vilamalla i la Junquera. Finalment, el partit ha acabat amb el resultat d'un gol 2. dos. una mica com ha anat tot plegat, Manel. Mm, Bé, bueno, el partit, la primera part, ha sigut nostre. Vull dir, hem portat tot el pes del partit, hem fet un gol i bueno, hem marrat 4 o 5 ocasions de gols claríssimes. Per, per poder sentenciar pràcticament el partit no? però després de la segona amb el que feia i, i ells havien 3 jugadors de refresc i bueno, la segona es pot dir que la primera mitja hora ha sigut d'ells uh, quasi tota la mitja hora ens han empatat una rara nostra darrere i bueno i llavors doncs, 3 gent de refresc i bueno hem subentat una miqueta la cosa i al final he pogut marcar el segon A uh -huh. uh, un segon gol que arribava al minut 90 suposo que patir no? la banqueta ha tocat uh, tant tan una com l'altra no? però sí, en aquest sí. cas uh, sap greu no? jugar-se davant d'un equip uh, de la comarca a Manel i tant jo m'estimeria que no és que estigués el Vilamaia que no passa per l'altre equip però bueno als altres, quan jo vaig acabar d'agafar la Junquera, avui ahir, el Vilamari ja es portava 3 o 14 punts, dir, no, no és culpa nostra, no? Uh -huh. Que la gent ha empatat molt de partits a 0 i, bueno, i ara se'ls ha complicat la cosa. També també s'ha de ressaltar el que tu deies, no? la, la remuntada que ha fet la Jonquera des que tu vas arribar, si hagués veritat doncs, que hi ha hagut canvis de jugadors, però la veritat és que la, des que tu vas agafar el, el timó d'aquesta Jonquera doncs, l'equip ha donat un gir radical. No? Com que, a, a què ho atribueixes tot això, Manuel? Home, jo suposo que... aviam... Jo per la Junquera pues, vaig portar algú jugador diferent, no, no ni més bo ni més dolem, sinó diferent. I, bueno, i, I vulguis o no, li ha donat una miqueta més de qualitat en a l'equip. No? Però vull dir, costa molt, eh? Ja, costa molt perquè no, no havia fet els partits seguits guanyats, sempre guanyàvem, empatàvem, guanyàvem, perdíem, guanyàvem, empatàvem i, i és complicat sortir d'aquí darrere. Si no fas... Si, per exemple, la Tordera ha guanyat 3 petits seguits i, i, i s'ha posat 8, eh? imagina't, 8. Eh? I ha guanyat 3 petits seguits, ha fet 9 punts. I vull dir, si no guanyes 2 petits seguits és molt complicat. Uh -huh. I tu ja saps que quan estàs a darrere costa sortir d'allà. Tot està en contra, no pots, fotre, no pots cometre cap arrada... I és, és, molt, és, és un dia a dia i una setmana altra setmana molt concentrat, patint molt. i, bueno, i així, tot i així encara encara estem en allà. Manel, queden tres partits. Uh, la setmana que ve uh, rebeu a casa el Tossa, en aquests moments uh, Cué, el teniu a 11 punts uh, després viatgeu al Camp de la Mer, també doncs, està en aquestes posicions uh, 15-34 punts i acabeu la temporada a casa amb el penúltim classificat de 17è classificat 26 uh, punts uh, com com veus tot plegat, uh, Manel? Home, ara, ara la ben guanyata Vilamaia pues, tenim... Eh, Dos partits equips a casa, vull dir perquè tinguis en compte que el Tossa i el Sant Ilari, ara, avui ja són equips de tercera catalana i matemàticament ja ja han baixat uh -huh. i vulguis o no pues, bueno, ja no tenen la intensitat que tenien perquè ja no tenen res a fer i bueno, suposo jo que, bueno, que no donaran la guerra que donar, que pot donar, per exemple, la Mer, que encara està lluitant per salvar-se o, o o oh, partit que diu tingut, que hem patit avui amb la Vilamalla, no tan intens i, i suposo jo que el Torse a casa i el Sant Hilari a casa són sis punts assequibles, no, no se sap mai això, però bueno... Mm -hmm. tot, tot i teoria, això, avui, avui un Sant que avui empatava a casa, això sí, davant de l'escala, uh, per tant... Uh, sí, sí, sí, sí. bueno, i... el Sant mm -hmm. avui era l'últim partit, el guanyava avui i ja baixava. Mm -hmm perquè avui s'han jugat l'última bala que teníem uh -huh. I... uh -huh. uh, Manel, com, com veus uh, tant el futur vostre com el del Vilamalla? Home, jo soc optimista amb el meu, no? Perquè l'ho he explicat ara del Tossa i del Salilari no? uh -huh. uh, i el Vilamalla pff, ho veig complicat perquè, uh, perquè el Tordera que és un equip que jo creia que baixaria aquest em porta 43 o 44, 43 punts, o 42. 42, dir, 42. 42, dir, jo no, no, no era impensat perquè el torsia de fer, jo portessi 42. Llavors, té partits complicats, tenen el camp del quart, jugam al Barcelona 1, juguem a l'Ava de Senc, vull dir, a l'Ava de senc, quan jo vaig agafar la Junqueras a l'Ava de Senc, a la segona, portava 18 punts, i ara el tenim, el tenim a, a, a dos, vull dir, i, i, I tot just, mira tu els punts que li hem, que li hem tret a l'ava de seny, bueno, i tot just, uh, encara estem setels, vull dir, encara en perill, no? I mm -hmm. sí, perquè veig tu això de, de que baixin sis és molt complicat, molt complicat. Aquesta era la meva propera pregunta. El fet de que vagin sis equips o potser depèn eh, del Farners eh, podrien arribar -se a set. 7 eh, com, com ho veus Manel? Eh, suposo que per als equips eh, petits, eh, equips de doncs, poblacions eh, com les vostres, eh, complicat no? bueno, aviam amb això no estic d'acord amb tu perquè jo vaig parlar amb la federació i em van dir sobre aquest tema que si el Farners no pujava i baixava el Polanes, que em baixaria set i em van dir que no baixaria 6 baixen sis igualment sí, el que passa que per exemple per, per proximitat doncs, llavors en el Blanes o el Tordera o un d'aquests tocant a Barcelona el posarien a anar amb un, una segona catalana d'allà mm -hmm. d'acord perquè, perquè els cadenes van dir clar, a vosaltres us, sobre, us sobrarà un però amb una segona catalana en faltarà un altre mm -hmm. per tant eh, baixaran sis igualment Sí, això és el que me'n digui, eh? uh -huh. sí. uh, Almenys això... És una, bona, no, és una bona notícia caldrà esperar doncs, aviam si es confirma però en principi es parlava doncs, del que comentàvem eh, del que comentava jo ara caldrà esperar doncs, eh, les coses aquestes de la Federació Catalana doncs, eh, com ho acaba resolent Manel, eh, l'ho dit eh, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina feta a eh, la Junquera i esperem doncs, que per què no? que el Viramalla pugui recuperar-se i que també la Junquera pugui recuperar-se i que la temporada que ve puguem veure tots dos a segona catalana, juntament amb un altre equip de la comarca, com serà el Roses, també hi tindrem a l'escala. Es presenta una segona catalana il·lusionant, no?, parlant de temporada vinent, Manel? Sí, sí, sí, amb el Farnes, i si no puja, amb el Caçà, Banyoles, Palafugell, i Esa serà una segona catalana maca. Potser històrica, maca. no? Sí, sí, sí. Que... Ojalà ojalá raó i, i, i Déu vulgui que el Vilamalla no baixi i i, i, bueno, i tot seríem fel·licios a final de la temporada. Uh, Manel, no sé si posarem per l'espai la paret ara, esperem, esperem que la Junquera hi siguin aquesta segona catalana, però hi seran, Manel, cabezos o no? Uh, en principi jo, jo vaig parlar amb el president que estaria fins final de temporada. Tot depenia de si ens salvàvem i després... Home, no la, la cosa està ben encaminada, Manel. Sí, però després també... Aviam, jo no vull estar en un equip que, que estigui segona la catalana i que faci un equip en salvar la categoria. I, i si la Junquera pogués fer un equip per intentar pujar a primera catalana, no t'he que no, però bueno, ho veig molt difícil. Ho veig molt difícil. Uh, per tant, doncs, uh, no descarta res, però de moment uh, s'ha d'acabar esperar la temporada i aviam, doncs, uh, què parleu amb el president, no? Molt bé, és això mateix. Doncs, uh, Manuel Cabezos, tècnic de la Junquera, de veritat, ara sí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns uh, i serà fins la propera. Molt bé, gràcies. No, bon vespre. Tant. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb Manel Cabezos, un Manel Cabezos al qual li agraïm la deferència que ha tingut amb els 107 esports, quan manquen 20 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila Sacra.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 Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 de la nit. A l'essència et música, només per tu. Enxot. Enxot. Enxot. 107 esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem, mancant 20 minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre i el que farem ara serà anar a parlar amb un company, amb el nostre company Ramon Ribas que segueix habitualment tots els partits del Palamós, avui l'equip de Jordi condom que s'enfrontava en el Reus, un partit que acabava amb empat a un i que no sé quin sabor de boca haurà deixat per la gent de Palamós per saber-ho, doncs ens explicarà el nostre company Ramon Ribas. Ramon, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, primer lloc, explica'ns una mica com ha anat el partit i doncs eh, aquest empat a un... Què, què, què ha de passar l'última jornada perquè el Palamós pugui continuar la temporada que ve a tercera divisió. Ramon, explica'ns. Doncs bé, Dani, primer de tot dir-te que l'última jornada a tercera divisió es presenta molt, molt emocionant perquè eh, està tot per decidir, és a dir, a la part baixa de la classificació, és cert que hi ha dos equips que ja han descendit matemàticament que és el i Ilescó, després queda una última plaça per al descens directe, que ara mateix eh, ocupa el Palamós del club de futbol. Després d'aquesta eh, penúltima jornada, el Palamós ha caigut una posició a la taula classificatòria i ara és tercer per la cua, per tant, eh, en descens directe a la primera catalana. Eh, això sí, el Palamós ara mateix està empatat amb eh, tres equips més que també tenen, com el Palamós, 40 punts. Per tant, hi ha quatre equips a la part baixa que tenen 40 punts, però el Palamós eh, és el... Eh, bé, per, per gols de maraix, doncs, és el que presenta pitjor balanç i és per això que ha caigut eh, en aquesta última plaça que queda vacant per al descens directe. Eh, malauradament aquí casa una vegada més i ja per anèrgima vegada no s'ha pogut aconseguir la victòria. Això sí, davant d'un bon equip, el Reus Deportiu és tercer a la classificació i és un... Bé, ja no és candidat al plaer del descens perquè avui matemàticament ja ha aquesta condició, ja és un... De dels equips que farà el player descens de segona B i la veritat és que ens ha causat una molt bona impressió. per tant jo qualificaria l'empat que eh, avui del Palamós com a, com a positiu, però no la classificació perquè ha caigut eh, a, en llocs de descens directe, això sí, la setmana que ve doncs el Palamós està obligat a, a guanyar i després ja tots pendents eh, també dels altres eh, resultats dels equips impl implicats en la zona de descens perquè a banda del Palamós hi ha el Masnou, el Saraguer i el Vilanova aquests tres equips aquests quatre equips, perquè el Palamós també s'hi troba, doncs intentaran no baixar de, de categoria. A més a més, eh, hem de tenir en compte que hi ha tres descensos directes a primera catalana, però després també eh, ja hi ha dos equips catalans de segona B que han baixat a tercera divisió i que fan allò que, que anomenem l'efecte arrossegament. És a dir, han baixat eh, Sant Boià i Gramenet, i això fa que dos equips més de tercera divisió també baixin i per tant eh, la clau seria acabar en quinzena posició per tant eh, acabar cinquè per la cua però la veritat és que la cosa està molt molt difícil perquè el Palamós arriba en l'última jornada de Lliga eh, sense els deures per fer i mira Dani t'ho explico tot eh, en els últims eh, nou partits de Lliga dels últims nou partits de Lliga el Palamós només està capaç d'aconseguir una victòria això per un equip que vol salvar la categoria és un balanç molt molt, molt pobre Uh, Ramon uh, comentàvem Balaguer uh, també tenim uh, ja el Vilanova i uh, el, en el aquest nou. cas el Masnou uh, el Palamós juga davant del Vilafranca uh, el Masnou Uh, ho farà en aquest cas, eh, uh, hi si, si no m'equivoco, crec al camp de Reus. Efectivament, el Mas Masnou jugarà al camp del Reus, eh, uh, uh, uh, que rebrà el Balagué o al en aquest cas que s'enfrontarà al el... o en el camp del Castella i el Vila Nova uh, tindrà doncs, també un partit uh, davant del Cornellà. Cap d'aquests equips sí juga res uh, Ramon, suposo que complicat no? Sí, sí, sí, perquè tu eh, ho has dit, és a dir, tant de bo que els, els directes del Palamossos de futbol s'enfrontesin davant d'equips que, que sí que s'hi juguen alguna cosa, però curiosament aquests quatre partits tan decisius de l'última jornada, doncs és curiós perquè el Palamós també s'enfronta a un equip que no s'hi jugui absolutament res, i bé, ja sabem que a vegades doncs, els equips que eh, juguen les últimes eh, jornades de Lliga sense res en joc, doncs potser... Uh, no, no jugarà amb aquella intensitat que seria desitjable i la veritat és que a vegades es fan més vulnerables però bé, jo crec que bé, hem de lluitar tots aquests equips uh, per, per, la, per la dignitat per al futbol, per, per l'amor a la professió i esperem doncs, que, que tots els equips en l'última jornada uh, lluitin per això, per, per dignificar el futbol i per no adulterar la competició això sí, així, esperem que el Palamós aconsegueixi victòria. victòria. Eh, sàpigues que la penya esport, els incondicionals de la, de, de la Penyes del Palamós de, de Futbol, els més joves, estan organitzant autocars per anar fins a Vilafranca del Penedès per donar una última umpenta a l'equip de Jordi Condom perquè ja són amb aquestes set temporades a tercera divisió i la veritat és que el panorama es presenta eh, molt, molt negre. La setmana que ve, diumenge que ve a tot al migdia, horari unificat, sens dubte que serà una jornada de molt debatiment per, per l'afició de, del degal al futbol català. I si no es queda, com dèiem, l'ideal seria quedar doncs, en aquesta quinzena posició que doncs, permetria que la temporada que ve doncs, el Palamós seguís en la tercera divisió. Si no, caldrà estar expenses Ramon de quatre equips, Llagostera, Poble de Mafumet, muntanyesa i reus. Suposo que la gent de Palamós eh, mirarà de quedar com més en un possible, eh, si no es pot quedar 15è, doncs eh, mirarà de fer-ho eh, 16è o 17è, però eh, eh, després eh, tots eh, més amb la llagostera que mai, no? En sí, cas. sí, sí. Mira, tant de bo això que deies tu, no? Aquests, aquests pronòstics es fessin, es fessin bons, tant de bo que a la setmana que ve, a aquesta mateixa hora, doncs, poguessin parlar del que el Palamós finalment ha acabat en quinzena posició, això eh, ens desviuraria totalment de, de, de, dels descensos compensats, és a dir, després, ja immediatament després, no caldria més estar pendent d'algun ascens d'un equip català de tercera divisió, de segona B, uh, però bé, és a dir, s'ha de jugar aquesta última jornada, l'empresa és molt, molt difícil perquè ara Palamós doncs eh, ho té, ho té difícil, la veritat és que ho té difícil i l'equip de Jordi Condon doncs arriba a en l'última jornada amb uns números bastant dolents i, i la veritat és que haurà, haurà de lluitar, haurà de ser de i després treure la calculadora. Uh, Ramon, quins ànims hi havia el vestuari després del partit? Què comentava en Jordi Condom un cop ha finalitzat l'encontre? Uh, doncs els ànims, ànims, jo he pogut parlar amb, amb en Jordi Condom al final del partit i els ànims era, eren d'esperança, de, de, d'optimisme i d'il·lusió perquè... Avui hem empatat davant d'un dels millors equips de la categoria. Avui la, és cert que hem rebut un gol molt matiner, el Reus s'ha avançat al nou estadi al minut 3 de la primera part, és a dir, aquest gol ens ha fet molt, molt de mal. A més a més, aquí a Palamós existeix un, un síndrome de, dels partits de casa, és a dir, a Palamós aquesta temporada s'acaba baixant, la culpa haurà estat dels partits de casa, el Palamós és el pitjor local de la tercera divisió. Doncs tot i aquest gol tan matiné, Palamós ha estat capaç de sobreposar-se, hem empatat just abans d'arribar al descans amb un gol de Micaló, que és un defensa i és el màxim gol del Palamós, i a la segona part, la veritat és que hem estat de sort, és a dir, podem donar gràcies que hàgim empatat perquè al Reus a la segona part ha estirat línies, és l'equip que ha tingut les millors ocasions, i fins i tot eh, l'autor del gol de Palamós ha estat a punt de fer un gol en pròpia porteria, Guís Miqueló ha enviat una pilota al travessé de, de Joan Bayona i jo crec que, per tant, al final del partit el, el sentiment, les sensacions entre els jugadors i l'afició de Palamós eren de, de satisfacció perquè hem tret un punt davant d'un dels millors equips de la categoria. Mm. Avui, hem, avui hem fet els deures, el, el que passa que fa una jornada el Palamós va viatjar al camp de l'Escó, un equip que ja havia descendit i en aquella, en aquella ocasió, quan el Palamós havia de, de donar uh, el do de Pit i aconseguir la victòria, en allà no vam fer els deures, uh, davant d'un equip que era penúltim a la classificació i ja han descendit, el Palamós va empatar un a un, va ser un, un desastre i un marcador majúscul, molt decebador, i, i si haguéssim aconseguit la victòria a Escó, doncs potser avui veuríem a futur d'una altra manera. No vam aconseguir guanyar a Escó i avui hem aconseguit un, un empat davant de la esportiu, però bé. Ja et dic, màxima emoció, Dani, en l'última jornada i bé, esperem i desitgem tota la sort del món però, per al Palamòs de Futbol eh, i tant de bo que quedi en quintena de posició. Aquests quatre equips eh, en l'última jornada voldran quedar en aquesta preguada ja i desitjada la quintena de posició. Després, dos quedaran en, en, en el descens compensat que després hauran d'estar pendents de dos de d'equips catalans de tercera i segona B, i la plaça Fafídica, que no vol ningú i encara mateix Ocupar el Palamós és aquesta 18-ena, que és el defensa directa. Uh, Ramon, ara ja per anar tancant. Uh, el Palamós, uh, suposo que la planificació esportiva de la temporada que ve, de moment tot aturada, expenses del que passi doncs, en aquest últim partit i doncs, uh, si s'escau en el play-off, no? Sí, sí, sí. Uh, evidentment uh, dependrà molt la planificació de la temporada que ve, de, del saber en quina categoria militarà el Palamós. Les senyors del mateix són un, un equip uh, a la tercera divisió, una característica, ho hem vist aquesta temporada, que no a, a Primera Catalana. Uh, sense que, a, a, si l'equip baixa a Primera Catalana, hi haurà una desbandada general de, de jugadors. Es quedaran potser els més joves i els jugadors de la casa, que aquesta temporada s'ha confiat a molts jugadors provinent de la Fundació Esportiva de Palamós, de l'equip filial. Eh, però bé, tot això ara mateix no no, no, no preocupa, ni, ni es troba en la ment dels directius, perquè ara eh, jo crec que tota l'atenció i tots els esforços estan dedicats en un únic partit, que és el de diumenge que ve, que és una autèntica final, on al Palamós futbol només li val la victòria en una temporada eh, molt, molt dramàtica, sobretot a casa on el Palamós, eh, insisteixo, abans ho he dit, però... Uh, aquí a casa hem sigut uh, unes mares on ja, tots els equips que ens han visitat han, han sucat i han tret punts uh, del mal estadi. És allò Ramon que tothom qui venia a Palamós uh, xucava,? no? Sí, sí, aquí que estem a la d'ània a prop de, del mar tothom venia amb la canya i em, portava un bon pes. Doncs bé, Ramon Ribas, company, esperem que la propera jornada aquest Palamós pugui aconseguir la permanència, pugui guanyar, en aquest cas, el camp del Vilafranca i, doncs, tinguem una temporada més a la tercera divisió. Ramon Ribas, company, de veritat, moltíssimes gràcies i la propera jornada tots amb el Palamós. Molt bé, Dani, moltes gràcies i bona nit. Molt bon vespre. Doncs aquesta era la conversa que manteníem amb Ramon Ribes eh, quan manquen 10 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre. set esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres continuem. Manquen 8 minutats per arribar al punt horari de les 10 del vespre i el que farem ara serà anar establir una connexió amb l'exterior. Anirem a parlar amb el nostre company eh, Guillem Plujal, el qual tenim ara al costat del fiu telefònic. Guillem, molt bon vespre! Bona nit, bon vespre, què tal, com esteu? Bé, eh, comencem... Eh, per on vols començar, Guillem? Parlant del Girona, un Girona que ahir eh, tornava a guanyar després d'unes de quantes jornades sense fer-ho i quan doncs, ja segurament li costarà molt entrar en el playoff, però ahir posava 0-4 al camp de tot un celta, no? Com, com ho vas veure, Guillem? Bé, va ser un partidàs del Girona. El partit no es va poder veure gaire perquè... Uh, feia el feia al canal Marca i estaven més pel tenis de, de Nadal que al final avui ja han fotut un llevat l'han eliminat del tenis i no van poder veure gaire el per partit quina, bueno. quina pena, Guillem? Que l'hagin eliminat, dic Per què? No, no sé, dic, que han eliminat el Nadal, pobret bueno, Escolta, el Nadal per mi és és un tio, pues, que és de Mallorca, que és... que és del Madrid... És del Madrid? Sí, home, sí, home, Madrid... El 6 d'aquesta setmana, pobret... No, no, no, vull dir, eh, no té contra Nadal, el que passa és que és un tio que és mallorquí, que ha pres a jugar al tenis a Mallorca, a Barcelona, que el seu tio, el mànager, va ser un gran jugador de la Barça, i que ell és el Madrid, doncs, guaita, eh, em doni el respecte, pues, que es poti, no? Que es poti. No Bé, al, al... al, al el Girona va fer un partidàs, el nostre amic en Despotovic ha marcat 3 gols, va no, marcar 3 gols perquè ja van treure'n, no, perquè si no haguera fet 5, em penso. Ahir tenia el dia inspirat, eh, en Despot? Sí, sí, sí. va haver una jugueta, uns gols d'atacs, un atac molt del Girona, va, va ser un partit moment ben plantejat, i bueno, el Girona va guanyar un partit molt interessant. Aquesta setmana crec que jugo amb, amb, amb el Jerez... Dijous, dijous al despre. Dijous. dijous? Dijous. I estarem al camp. Uh, si es guanyi aquest partit, la cosa pot ser doncs, que, que tinguem la promoció una altra a la mà. I, bueno, i... Home, uh, està difícil, no? però esperem que l'equip de Raül Agné pugui treure el partit el proper dijous endavant, i tot i que està difícil, perquè en aquests moments uh, el Girona el tenim en, en de ser lloc 51 punts, la promoció eh, estaria en 57 eh, pel Valladolid. Eh, 6 puntets, Guillem, està la... Tot passa... Sí, bueno, bueno el Robert va dir que si guanyàvem en aquestes petits escarabes doncs no podríem ser... Sí, sí, sí, tot passa per guanyar el Jerez, té 4 punts més que l'equip de Raúl Agné. té en aquests moments 54 punts, el proper desplaçament és el camp del Cartagena, el sí. diumenge, en té 53, per tant, doncs, tots dos eh, estan en aquesta mateixa posició. Després recordem que el Girona ha d'arrebre el Barça, eh, també s'ha de desplaçar a Numància, per tant... Bueno, equips... el Girona pot pujar... Pot pujar. Pot, pot anar paio, vale? Sí, pot ser, pot ser. Està difícil, però no hi ha res decidit Comentem encara. Comentem el partit del Barça avui l'Espanyol? Comentem. Estaràs content, no? Bueno, pues no sé per què, perquè mira, l'Espanyol ha perdut, el Barça ha guanyat 2-0. L'Espanyol interessava molt aquest partit perquè podien haver anat doncs, a l'Europa Llig. A, a, a, a Europa. El Barça, esclar, el Maritall va guanyar en el Camp Nou de Sevilla 6-3 i avui el Barça diu no, no, no, podem perdre i hem ja no aconseguit donar la, la victòria però t'han estat un punt però si vols, podem fer una cosa I ja, per, és una cosa històrica per fer l'emisora de ràdio dic mes de passat el Girona ajudava a casa amb el ràdio mm. i tu no estaves al camp, jo sí, estava em vaig estar al camp i volia fotre el micro en el canal, en el tio que, que fa el canal plus que és en Sergio en Sergio Gartia i jugant, jugant, jugant ells es fotien, es fotien de la mascota però se'n fotien molt perquè no sabien qui era Canal Plus no sabia qui era la mascota jo els vaig explicar-los doncs, que el Girona es va fer un un festival i que es va eh, la veïnada doncs, van, van buscar un van fer un dissens i el que va guanyar doncs, va ser una nena que va treure la mascota que va ser Carlo Magno Carlo Magno dic, és un senyor que va alliberar Girona de moltes guerres després vaig estar comentant de que en Carlo Magno va tenir una gran batalla a, a, a l'Empordà i li va demanar diu, un, or, un or de sol i diu, si no, doncs un de sol t'aconseguir una eglésia. I va concedir, en Carlo Magno, Déu li va donar l'or de sol i en Magno, i, a, li va concedir una en Carlo Magno, que és la verge del camp de Garriguella. O sigui, la verge del camp de Garriguella. Això està escrit allà, eh? I, esclar, jo li vaig dir a noi, com tu ja saps, per, perquè nosaltres estem en programes de ràdio, doncs que el dia del canvi d'hora, que, que, que no va ser el que va ser en Magno que va fer-ho, doncs aquest, aquest dia nosaltres felicitem' visitem a la Mosca del Girona. Jo li vaig comentar a Sergio Ramos i ara m'haurà de dir que escoltessis ja en directe perquè no ha plurts el que va dir aquest tio el, dissabte, el diumenge passat quan estava fent el presó del Girona. Guillem, de... tenim dos minutets. Doncs aquí va. No a sortar, que la vaig detectar. No la No la vaig No la vaig la vaig detectar la años atrás, ¿eh? Muchos años atrás. Bueno, lo, lo voy a decir. Se llama Carloman. La mascota es Carlomagno. La mascota es, Car es Carlomagno. Y os a decir por qué. Porque resulta que se hizo un concurso, un concurso entre los niños de Girona para elegir de forma libre, muy libre, el que podía ser la mascota del equipo del equipo que ahora dirige Raúl Aguíme. Es Carlomagno. Y es, pues, es la historia porque, decir, la vinculación de Carlomagno con Girona viene de lejos. Es una vinculación histórica dio una hora más de sol a Dios para que le lugar, le diera tiempo a terminar la batalla. Entonces se la concedió y, en cambio, bueno, eso, la yunta, pero, bueno, se la concedió y se creó una iglesia, la iglesia de la Virgen del Camp. En su honor, la, la mascota es Carlomán, Carlomagno, y hay que decir que bueno, le suelen felicitar a la mascota cuando cambia la hora, porque como le concedieron esa hora más de sol para que pudiera terminar la batalla, cuando cambia la hora ah, su cumpleaños. como has visto? Me ha quedado claro que no quiero, eh, Guillem. Què vols dir que no Que ell ha dit que no hi era. No, però en Carles no sé qui hi era. Exacte. Això és, això és... La gent que ens està escoltant pel mm -hmm. programa és el que està fent amb mm -hmm. i jo quan anem al Camp de Girona. Guillem, eh, posem punt i final aquí amb aquesta reproducció de Canal Plus. Punt i final, jo, va, li queda un puntet que segurament... Aquesta setmana pues, farem càmpions de lliga, valeu? Doncs vinga, Guillem, fins la propera i ens parlem en una propera ocasió. Adéu-siau, molt, molt bona nit. Molt bona nit. Doncs amb Guillem Plujà i el Canal Plus posem avui punt final en el nostre programa. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 9 del vespre fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona, sema, una molt bona nit, rebem cordials. Salutacions a qui has acompanyat un servidor, Dani Pagès.